Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil al-wahid al-ahad, al-fard as-samad, alladhi lam yalid wa lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan kepada guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat sehat walafiat Juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya Dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin Dan tak ada apa, apa yang kami hormati, yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para orang tua kami Para pendengar dan juga para pemirsa di manapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemuliaan kepada kita semua Sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini yang mana mudah-mudahan Perkumpulan ini menjadi muqaddimah kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah talak di syurga Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salawat beserta salam semoga tetap tersuruh limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana Muhammad Wasallam kepada para keluarganya para sahabatnya para tabiin dan para tabi'atnya dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafa'ah khassah dari beliau nanti di yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin baik sebagaimana biasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon rutin setiap Senin malam setiap Senin malam Selasa kita terbiasa mengikuti kajian Kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah bersama guru kita semua Buya Yahya maka dari temilah kita persiapkan hati dan fikiran kita semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat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 al fatihah habibina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala ahlihi wa ashabihi wa ashabihi wa ashabihi an wa An-Allah yu'li darjah jim jannah Wa infa'u bi asrarihi wa anwari Wulumi fiddin wa al dunya Wal-akhirati al-Fatihah A'udhu billahi minna shaytanu rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim imanikau min din Iyakan abudu wa iyakan asta'inu Dina suratul mustaqim Suratul lazina an'am ta'alaih wa rahmatul al Wa ala ala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 A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Malikawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alfatashahni hayyudroh. Hayya lil bazharil qira'atin fi al-jamma'ah. Syahdan masyayidina walatikun khanor wa kullu man hadhar fi hadzal masjid. Wa hadzal masjid lil mu'minina wal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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك بالدين. إياك Astaghfirullah Aladhim. Astaghfirullah Aladhim. Astaghfirullah Aladhim. Astaghfirullah Aladhim. Astaghfirullah Aladhim. Astaghfirullah Aladhim. Astaghfirullah Aladhim fir Allah Al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 أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، لوالدي ولدي ولمسلمين جميعاً، أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولدي ولمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم Wali dai wali Muslimina jami'a. Astaghfirullahaladzim. Li wali wali dai Muslimina jami'a. Allahumma salli ala Saidina Muhammad wa ala ali Saidina Muhammad, kama salli thala Saidina Ibrahim wa ala ali Saidina Ibrahim. Wa barik ala Saidina Muhammad wa ala ali Saidina Muhammad, kama barik thala Saidina Ibrahim wa ala ali Saidina Ibrahim. Fila mina inna khamidum majid. Allahumma salli ala saidina Muhammad wa ala ali saidina Muhammad, kama salli ala saidina Ibrahim wa ala ali saidina Ibrahim, barik ala saidina Muhammad wa ala ali saidina Muhammad, kama barik ala saidina Ibrahim wa ala ali saidina Ibrahim, bialamina inna ka hamidum majid. Allahumma salli ala saidina Muhammad wa ala ali saidina Muhammad, kama salli ala saidina Ibrahim wa ala ali saidina Ibrahim, barik ala saidina Muhammad wa ala ali saidina Muhammad. Kemalaarabtaanla Sajidna Ibrahim, waalaal Sajidna Ibrahim. Filaalaminah inna khamidum majid. Allahu maasalihu sallim ala Sajidna Muhammad. Al-Bashir waal-Nazir al-Ladhi tanfadhuh bi a'abab al-khairi, wa tanghalikuh bi a'abab al-shari. Waalaal al-Aththar waal-Ashab wa al-Akhira. Wa wa Allahu maasalihu sallim البشير والنذير الذي تنفذه بأبواب الخير وتنغلق بأبواب الشر وعلى آل الأضهر وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه بأبواب الخير وتنغلق بأبواب الشر وعلى آل الأضهر وأصحاب الأخيار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 على آل الاطهار واصحاب الاخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذ به الخير وتنغلب بواب الشري وعلى آل الاطهار واصحاب الاخيار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ كلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ كلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ كلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمي في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمي في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمي في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله الحمد لله ولا إله Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allah akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allah akbar bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad allahus samad lam yalid walam bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad allahus لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرة حدا بسم الله الرحمن الرحيم قل الله وحده الله سماه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرة حدا بسم الله الرحمن الرحيم قل عوض رب الفلك من شر ما خلف ومن شر قاص الجنيذ ومن شر نفث في المقد ومن شر حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوض رب ملك الناس إله الناس من شر وسوس الخلف Lahdi wasaitu wa isadziril nas bin al jannah ibn nas. Bismillahi rrahmanir rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Alrahmanir rahim. Malaikumiddin. Ia kan abu dawiyah. Ia kan istighinoh dina surahatul mustaqim. Surahatul lahzina an amtaalihi mughfiral makhdubihi waladhu li آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا فرانا كربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 Ya Arham Ar Rahimin, Ya Arham Ar Rahimin, Ya Arham Ar Rahimin, farrichalah Muslimin. Ya Arham Ar Rahimin, Ya Arham Ar Rahimin, Ya Arham Ar Rahimin, ya Ar Rahimin. farrichalah Muslimin. Ya Arham Ya Rahman Rahimin Farrijal muslimin As-Siddiqa Al-Barakatuh al Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusihthana 'alaika an, anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ilahiyamid din Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik A'inna ala dhikrik A'inna ala, ala dhikrik wa syukrik wa khusni ibadatik A'inna ala ta'atik Wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'asiatik Uksurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahtali wa'i'rzuqna ya rabana taba qablal maut wa shahadatan 'inda al maut wal jannata ba'dal maut ya kami cintai kami muliakan para perindu-perindu rida Allah para cinta-pencinta bakinda nabi Muhammad SAW kita malam ini di majlis hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar Ilmu yang bermanfaat Menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat Seperti biasa sebelum baca hikmahnya Ibn at Kita hadirkan satu hadis Nabi SAW Yang diri kita ambil dari kitab Muqtasar Ibn Abi Jamroh Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-260 Yaitu An Abi Musa radhiyallahu taala anhu Diratkan dari Sayyidina Abi Musa radhiyallahu taala semoga Allah senantiasa memberikan keridaan kepada beliau. Ali nabi beliau menukil dari baginda Nabi. Beliau mendapatkan ilmu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi perumpamaan orang yang sering berzikir. Zikir bukan sekadar zikir, selalu berzikir Orang yang selalu berdikir Perumpamaannya Dan yang tidak pernah berdikir Itu wal Seperti perumpamaannya Orang yang mati dan yang hidup Aman jauh Orang hidup Pertama dia Tidak menakutkan Kalau ada di sebuah kamar Ada orang yang masih hidup Kita masuk ke kamar tenang tapi kalau seberubah, orang mati di dalam kamar berpikir. Kemudian orang meninggal, pemandangan yang menyeramkan, mengarah kepada busuk kebusukan. Tapi orang yang hidup, jar normal. Orang yang hidup bisa memberikan pertolongan dan sebagainya. Orang meninggal tidak. Artinya banyak perbedaan. Ini hanya sekedar perumpamaan mam sangat jauh. Orang yang rajin berpikir, itu dengan orang yang tidak bertikir sangat jauh. Orang yang rajin bertikir itu hidup hatinya, batinnya penuh dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Secara otomatis akan menghiasi dohirnya dengan dikir. Dikir memang dari batin, dari hati seorang hamba akan tapi di saat diucapkan oleh lidah, maka kutailah dia akan menghiasi lidahnya. Dan zikir di sini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat lailahaillallah akan tawki, zikir itu bagaimana seseorang menjadikan langkah-langkahnya selalu ingat kepada Allah. Yang dikatakan qiyam wa qu'u'u da junubihim, berdiri, duduk, di saat baring. Itu apa sih? Apakah zikir membaca lailahaillallah ta'ala selawat? Bukan. Yang penting kita bagaimana menjadikan langkah kita selalu dengan Allah. Maka orang yang belajar seperti ini maknanya mana zikir? Belajar seperti ini makna-mana zikir. Orang yang membaca ilmu, maknanya zikir. Ilmu yang bermanfaat adalah zikir agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan jika segala sesuatu tersebut menjadikan kita ingat Allah, maka itu disebut sebagai zikir. Solat adalah zikir. Silaturahmi dianggap sebagai zikir karena sambung kepada Allah Subhanahu wa taala memang ada dikir-dikir yang selama ini biasa kita amalkan, dikir habis solat, ratibul hadad wirtul latif, termasuk tadi kita baca wirtul fatih, itu berzikir dan harus punya seperti itu dan itulah ciri orang beriman ya Hei orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan dikir yang banyak bukan sekedar dikir, kalau dikir sekali selesai belum, belum ciri ahli iman ciri ahli iman itu adalah membiasakan dirinya untuk dikir, ingat Allah ingat Allah dengan lesanya ingat Allah dengan matanya ingat Allah dengan langkah kakinya ingat Allah dengan gerak-geriknya itulah dalam segala gerak-geriknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang munafik juga ingat Allah tapi tidak banyak orang munafik memenipu Allah kelihatan yang aku beriman kelihatan yang aku beriman tapi Allah tahu bahwa Khadijah, Allah lebih tahu tentang tibudaya mereka. Mereka berpura-pura dekat kepada Allah, melakukan solat, tapi tidak ada khusyuk di dalam hati. Mereka munafik. Wa hidakomu illa salatikomu gusala. Orang-orang munafik kalau melakukan solat malas-malasan. Makanya ramai solatnya di siang hari. Kalau malam hari mereka tidak solat pada zaman Nabi. Karena malam hari pada zaman Nabi tidak ada lampu terang seperti ini. Jadi kalau malam hari tidak terlihat. Kalau siang kelihatan, makanya sholat rajin mereka. Kalau melakukan sholat, kusalak malas-malasan. Pengennya dilihat oleh orang, disanjung oleh manusia. Dan begitulah kerjaannya orang-orang yang munafik itu. Kalau berbuat itu bukan karena Allah. Makanya bibit-bibit kemunafikan selalu muncul pada diri kita. Pengen pamer amal kita. Tahajud di malam hari, pengen cerita di pagi hari. Sedekah tidak ada orang tahu pengen kita sebarkan. Banyak. Bibit-bibit kemunafikan, juruah dan nas. Kalau berbuat baik hanya ingin disanjung oleh manusia. Nah, kemudian ada ciri lagi orang munafik itu adalah apa? Waalaikumurrobbalalaihi wasallam. Tidak berzikir, tidak mengingat Allah kecuali sesaat sedikit sekali. Jadi ciri-ciri orang munafik adalah sedikit dzikirnya. Berdzikir kepada Allah, tapi suka lupanya, lebih banyak lupanya. Nah. Kita perlu koreksi diri kita sejauh mana kita membiasakan selalu ingat dengan Allah. Kalau kita banyak lupanya ada ciri-ciri kemunafikan di dalam hati diri kita. Makanya diajarkan bagaimana kita selalu ingat Allah. Lihat mau ke WC ke toilet ada doanya, keluar ada doanya, mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya, mau naik mobil ada doanya. Semua dan kita masuk masjid pun hendaknya kita salat sunah tahiyatul masjid, salat ada zikir. Adhan ada doanya dan seterusnya. Nah, kalau kita selalu biasakan dengan yang demikian itulah, dengan Allah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita membiasakan dalam gerak gerik kita, selalu kita libatkan. maksudnya Kita masukkan Allah di dalam aktivitas kita ini. Kita bawa Allah dalam aktivitas kita, gerak gerik kita. Sehingga perjalanan kita ke manapun kita berki langkah-langkah kita selalu dengan Allah. Maka kita punya nilai zikir, yang zikir dalam keadaan berdiri, baring dan duduk. Ingat Allah. Dan kalau sudah orang biasa ingat Allah, susah baginya untuk melakukan kemaksiatan. Ada kelapangan di dalam hatinya karena dia dengan Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, pemberi nikmat kepada kita. Nyaman hatinya. Kemudian zikir, ada juga zikir yang memang khusus ucapan-ucapan yang kita baca, lafal-lafal yang kita baca. Itu zikir juga dan itu lebih khusus lagi memang. Zikir secara umum segala bentuk aktivitas kalau kita bawa kepada Allah itu punya makna zikir. Ibadah-ibadah makna zikir. Cuman ada juga zikir khusus seperti yang kita baca setelah sholat. Jadi mohon kita ini harus punya zikir yang diistiqamai setiap hari. Bukan hari ini kita membaca zikir banyak, tak tahunya minggu besok sudah tidak lagi rutin, yang sedikit tapi istiqamah apa yang bisa kita tekuni dari dikir-dikir itu apakah membaca sholat dalam sehari seribu, dua ribu, atau baca subhanallah ada, atau baca dikir yang selama ini dikumpulkan oleh para ulama seperti Imam Haddad mengumpulkan dalam rutin bulhaddadnya, dalam virtul latifnya atau yang kita kumpulkan dalam fitul fatih ini adalah riwayat-riwayat dari Bakin dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baca yang rutin, itu juga termasuk dikir Bajar rutin, artinya rutin istiqomah. Kalau seadanya suatu ketika kita punya kesibukan Lalu kita tidak bisa membaca Kita kodok di hari yang lain atau di waktu yang lain Istiqomah dalam hati, dikir Kemudian juga biasakanlah Kalau kita dalam berjalan itu ingat Allah Tidak ada masalah kalau kita mengambil bantuan Namanya ni, tasbih Ni'mal ni. Sebaik-baik yang bisa mengingatkan kita adalah tasbih Orang kalau pakai tasbih biasanya ya sudah ngelantur pikirannya Tapi di ada pakai, ingat Allah Subhanallah Bukan bedah ya tasbih, adalah mengingatkan kita. Kalau nanti tasbih ragu-ragu sudahlah, pakai aja bunyi. Dikir pak, itu punya, sedikit bunyi. Jangan lupa dikir, boleh. Sebetulnya itu adalah pengingat saja dengan tasbih pengingat agar kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala di rumah kita, latan sa'adikroh Allah tulis kalimat kalimat jangan lupa dikir kepada Allah di dapur, di ruang tamu kita, di mobil kita, latan sa'adikroh Allah. Jangan lupa ingat kepada Allah, dikir kepada Allah. Biasakan dengan yang demikian itu Atau kita rutinkan kan setiap hari Pagi, sholawat, siang tahun ini, ini? Termasuk dikir-dikir dalam bentuk Sholat-sholat dahulukan sholat wajib Kemudian sunnah qobliya ba'diyah Setelah sunnah qobliya ba'diyah itu Tingkatannya paling tinggi sholat Setelah sholat fardhu Qobliya ba'diyah Sholat ruhatib Qobliya ba'diyah Duha fitir Itu satu pangkat Satu pangkat jadi wiritan kita dalam sholat wa, sholat wardu gak usah dihitung karena sudah kewajiban dia. setelah itu jangan sampai anda tinggal kembuha minimal 2 rakaat paling banyak 8 rakaat. setelah itu anda lakukan wetir wetir itu dilakukan setelah sholat isya boleh anda lakukan di awal waktu setelah sholat isya atau anda lakukan nanti anda lakukan nanti setelah tidur setelah kita melakukan sholat-sholat yang lainnya boleh wetir minimal witirnya orang belit satu rokaat Adn kamal paling sempurna yang paling rendah tujuh eh tiga dua satu atau tiga langsung kalau kita melakukan tiga rokaat gak pakai tahiyat yang pertama jadi langsung berdiri berdiri tahiyat umumnya adalah dua satu kalau pengen tambah adalah dua dua dua dua sampai sebelas paling banyaknya sebelas dan sebelah itulah kebiasaan baginda Nabi SAW waktir bagi Nabi wajib bagi kita sunnah nah kita harus punya wiritan-wiritan semacam itu kemudian juga pernah sering kami sampaikan dalam keadaan apapun jangan ditinggalkan termasuk mohon maaf mungkin kita sibuk di atas kendaraan pun jadi ambil air wudhu di atas kendaraan lakukan salat duha di atas kendaraan Nabi pun melakukan salat sunnah ledabati di atas kendaraannya begitu pentingnya rutin istiqamah sampai dalam keadaan di kendaraan Nabi melakukan salat sunnah kita pun juga hendaknya demikian. Jangan sampai gara-gara sudah telanjur naik mobil, lalu duha hilang. Lakukan sholat di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah, Qiblat kita adalah arah. Kendaraan kita adalah Qiblat kita. Sholat sunnah tidak wajib menghadap ke Qiblat kalau kita berada di dalam sebuah perjalanan. Cukup duduk. Boleh duduk. Duduk, rokok, sujud, pahala. Inilah yang semestinya menjadi kebiasaan kita. Jangan, jangan, jangan... Uh, jauh kita daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik zikir dalam arti diucapkan oleh lidah kita atau ibadah seperti sholat atau membaca buku belajar atau pengajian semacam ini termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini saja kita lanjutkan dengan hikamnya Ibn Atwa'ila Asyakandari kita sudah sampai pada hikam hukmah yang ke 41. Kala Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi daraini amin. La tarhal min kaunin kaun. Ada mukawin, ada kaun. Kaun ini semesta. Langit bumi dan isinya adalah kaun. Termasuk kita di dalamnya. Almukawin <Sidak> sang pencipta kawun yang menciptakan semesta adalah mukawin. <Sidak> <semesta> ada mukawin <Sidak> sang pencipta. Ada kaun, ada semesta. Latar halming kau ni ialah kawun. Jangan sampai perjalananmu itu hanya dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Fatakuhukah <Sidak> imaril raha bulat seperti khimar rohas seperti kalau kamu seperti itu hijrahmu itu dari makhluk ke makhluk kamu seperti khimar penggiling gandum kalau di Arab sana jadi penggiling gandum itu ada batu dipasang dirakit dengan sesuatu kemudian ada kayu panjang ada khimarnya jadi muter itu semuanya muter untuk ngiling nah coba aneh dia muter balik lagi muter balik lagi gak sampai kemana-mana enggak enggak lepas dari tempat yang ditinggalkannya dia pergi sebentar nyampe lagi ke tempat yang ia tinggalkannya yasiru wal makanu allazi irtahala wal allazi irtahala dia berjalan panjang seolah -olah. tapi makan allazi irtahala ilai tempat yang dituju adalah juga tempat yang ia tinggalkan balik lagi ke situ Walakin akan tapi irhal berjalanlah engkau berlikailah engkau minal aqwan dari semesta ilal mukawwin kepada sang pencipta wa anna ila rabbikal wa muntaha sesungguhnya kepada mulah engkau akan kembali akhir perjalanan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala Wanduri ilakoli Rasulillah Sallallam dan juga perhatikan sabda batin dan Nabi Muhammad Sallallam. Pembangkana dihijrah tu ilallah wa rasulih. Barangkali siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Pembangkana dihijrah tu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Pembangkana dihijrah tu ilah dunia yusibuhah. Tapi kalau orang hijrahnya untuk dunia yusibuhah untuk didapatkannya. Imratin yang kihua atau ingin menikahi seorang perempuan. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi maka hijrahnya apa yang ia niatkan tadi. Faham kaulah Ali wasallam maka fahamilah sabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan renungilah permasalahan ini engkau In tadhahmin Kalau engkau orang yang punya pemahaman. Kita coba urai dulu perlahan. Ada kaun, ada ada semesta. Jadi ada muqawin, ada khaliq. Pertama muqawin Kolek sahaja cipta kaun makhluk hendaknya kita itu dari makhluk kepada muka ada tiga model manusia di dalam menjalani hidup ini adalah minal kaun ilal kaun dari makhluk ke makhluk maka dia gagal tak sampai tujuan dari makhluk ke makhluk gagal tidak sampai tujuan ada lagi dari mukawwin ilal makhluk dari Allah kepada kaun kepada semesta wah ini sengsara juga terjerumus dia yang benar adalah minal kauni ilal mukawwin dari semesta kepada sang pencipta baik kita itu sering sibuk di dalam menjalankan renungan terdebur kita itu hanya kaun ilal kaun. Tidak sampai segera sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar tapi ahli iman langsung tutup poin sambung kepada Allah. Sekarang lihat dalam dunia pemikiran apa saja mungkin proses. Waktu kita belajar IPA atau biologi saya lupa itu. Bagaimana proses hujan itu IPA ya. IPA ya di SD itu. Proses hujan adalah kan begitu. Lautan yang menguap, kemudian setelah itu akan menggumpal menjadi awan, setelah itu turun lagi dan itu terus putar. Lain materialis kita mikirnya hanya mikir urusan begitu saja. Lupa usahanya yang membuat itu semua siapa? Allah lain siapa? Waktu kita sekolah begitu nggak mikir Allah di situ? Ya, ini proses alami proses atau bi, proses alam jadi. Begitulah Jadi dari tak air Menguap Menggumpal Awal turun Terus begitu Tidak pernah berpikir Kalau pernah berpikir Kenapa air bisa menguap Karena ada terik matahari Sampai di disitu Mulat lagi Tapi bagi beriman Siapa yang menurunkan hujan Allah Sama dalam proses kehidupan kita Sering lupa Allah Lupa Allah hidup hidup cari makan biar sehat sakit masuk rumah sakit berobat biar sehat makan lagi sakit itu dok dalam segala usaha kita sering lupa kepada Allah dulu pernah kita contohkan saja lihat kauin ilal kauin kita waktu anak sakit ya Biasanya kita kalau sudah anak sakit itu, bukan serta-merta ingat Allah, langsung langisikan dokter. Kita pengen sampai kita, siapa di diantar kita waktu anak kita sakit sebelum pergi ke dokter melakukan sholat dua rakaat lalu minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak saya. Kita sering kawun ilai kawun, hanya mikirkan urusan hukum yang selama ini hukum alam sunnatullah ini yang kita fahami lupa bahasa yang membuat sunnah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita kedepankan hanya teori-teori saja tanpa kita libatkan Allah di dalamnya teori bisnis semestinya orang yang paling kaya adalah pakar ekonomi kan begitu tapi itu banyak pakar ekonomi, hutangnya banyak kan begitu itu dokter ekonomi utangnya banyak nggak kayak kaya, -kaya. tenaga kita nggak pernah belajar ekonomi duitnya banyak. itu masya Allah itu itu aja jelas bahkan dia pakai manajemen maka dia ngomong kalau saya pakai manajemen tambah gak jadi duit malahan kebalikannya <guruh> cerita satu orang tradisional sekali cara bisnisnya Cuk. tapi lihat selama ini lihat kita ini minnal khairin la khairun soal kaya ku adalah karena aku mengambil fakultas ekonomi kaya ku aku adalah begini Kaya ku karena aku punya modal besar. Kaya ku terus. Lupa bahwasanya di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Maka innal kaun ilal kaun. Maka orang enggak akan sampai. Kawan kita adalah kaun. Bukankah kita ingin sampai kepada Allah menuju rida Allah? Makanya enggaknya kita israh minal kaun ilallah. Minal kaun ilal mukawwin maknanya adalah hendaknya segala aktivitas yang kita lakukan dan hendaknya semua yang kita pahami dari proses dalam semesta ini jangan lupa di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala ateis yang tidak percaya adanya Tuhan lihat jeng mereka tidak percaya akan ada Tuhan semua adalah proses alam ini proses proses proses proses proses proses proses, proses. Kehamilan proses Banyak orang subur-subur Tidak -subur, punya anak Dia tidak bisa menerjemahkan Tidak bisa menjelaskan itu Lihat proses Tapi lihat ahli iman langsung Allah Nah kita ini Biarpun bukan ateis Tapi kadang Cara berpikir kita Pikiran seperti itu Seperti tidak percaya Adanya Tuhan lah itu disaat Kita itu sering Pikirannya lah Kawan-kawan Hanya sebab dohir ini loh Yang selalu kita perhatikan Lupa di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang hanya memperhatikan sebab zahir tidak dibarengi dengan kesadaran bahasanya yang memudahkan, yang memberi jalan itu semua adalah Allah dia akan tersesat contoh, orang mencari kekayaan kalau dia lupa bahasanya memberikan kekayaan adalah Allah lihat. dia seolah-olah kaya karena dirinya sendiri lihat, di saat menjadi kaya menjadi orang kikir, pelit enggak bisa membayar zakat karena dia tidak percaya tidak dengan Allah dia kaya, merasa. sehingga kalau ada orang butuhkan kerja, kalau ingin kaya kerja dia lupa pasalnya, waktu dia bekerja itu sahamnya murni dari Allah, otaknya yang kasih Allah, tenaganya yang kasih Allah yang kirim orang kepada dia yang bisa membantu urusan-usahanya adalah Allah, karena kalau ingat Allah, lihat mudah, di saat kaya raya berderma, masjid, pesantren orang fakir, yatim piatu, mudah dibantu, tapi di saat Allah tidak dibawa, lihat dengan akalnya sendiri aku bisa aku bisa aku bisa masuk wilayah sombong karena tidak punya Tuhan dia la itulah kaun ilal kaun urusi dari dunia ke dunia lagi tidak sampai kepada Allah Subhanahu SWT ta tapi yang diinginkan Ibn Atta'il saqamdi adalah minal kauni ilal mukawwin bagaimana di saat kita urusan kita dalam urusan dunia kita harus proses ini hukum sunnatullah harus kita tempuh kalau ingin punya anak yang menikah kalau pengen dapat rizki ya bekerja, seperti itu. Pengen sehat jaga kesehatanmu, pengen selamat jalannya di pinggir, jangan di tengah lo bilang saya biar saya kalau mau selamat selamat, tidak benar. Tapi ingat semuanya adalah harus bergantung kepada Allah. Ada sebuah cerita yang oh, di pinggir jalan mati. Kenapa? Rupanya di situ ada mobil, rupanya terlalu minggir Sepeda motor, eh belok sepeda motor ke dia. Padahal dia di pinggir hati-hati Mati Ada kisah enggak bisa kita mengandalkan Maka yang dikhawatirkan dari Adalah keterlenaan kita Akan adanya Kholiksan pencipta Sehingga kita di diberi kecerdasan Kita lupa kata kecerdasan kita Nabi Musa pernah ditegur Kita hadirkan juga pernah di majlis ini Kan kisah pada pertemuan yang lalu Nabi Musa bukan Nabi Musa itu lalu lupa Allah Bukan Dibuat dihadirkan oleh Allah sebagai contoh Nabi Musa suatu ketika pernah sakit Pernah sakit Kemudian Allah memberikan wahyu Kalau kau sakit makan itu daun Nanti kamu akan sembuh Kemudian Nabi Musa AS mendekat ke daun tersebut Dan diambillah daun lalu dimakan Sembuh penyakitnya Hari demi hari berganti, minggu demi minggu berganti. Waktu yang lama, datang lagi sakit. Yang pernah dirasakan pada waktu itu. Nabi Musa pernah punya pengalaman. Ngapain? Makan. Makan daun langsung saja. Daun diambil, dimakan. Tidak sembuh-sembuh. Lalu ngaduh, ya Allah, dulu aku makan daun ini sembuh, tapi sekarang kau tidak. Ya, dulu kamu makan daun itu karena ingat aku. Kau libatkan aku di dalamnya. Sebab yang sembuh bukan daun, yang semu adalah aku diingatkan seperti itu, kita sering seperti itu, mau berobat langsung, obat nol-nol itu apa namanya obat isya'ah yang memandung, obat pusing langsung obat ini suyid langsung obat ini seolah-olah bukan Allah yang menyembuhkan kita sakit ke dokter langsung kita bukan kita mengandung kepada Allah dahulu minta kepada Allah melakukan salat, ngambil air wudhu tidak itu, makanya kita sering terlena Karena dapat kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, kekayaan yang Allah berikan kepada kita, kelebihan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita seperti khimar tadi. Karena kita lupa kepada Allah lihat urusan kita ada. Tidak pernah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah orang seperti itu, dia tidak akan sampai kepada Allah. Maka di saat dia berbuat baik pun lihat. Di saat dia berbuat baik pun bukan karena Allah. Di saat berbait maka masuk masuk lebih hina lagi ada dari makhluk ke makhluk yang barusan dibahas. Yang istimewa adalah kita itu menuju kepada Allah min al kaun ilal ilal, ilal mukawin. Tapi nanti ada yang lebih serem lagi adalah min al mukawin ilal kaun dari Allah menuju makhluk ini adalah juga berkembangnya keadaan daripada kau ni lalkun di saat orang tidak biasa dengan Allah di saat orang tidak biasa dengan Allah dalam urusan kebiasaan kita sehari-hari sering kita lupa kepada Allah dan tidak merasa bahasanya Allah terlibat. Allah yang punya peran di situ kemudian pada suatu ketika di saat dia melakukan ibadah kepada Allah pun lihat ini bahaya yang lebih gede lagi. Ternyata urusan Allah bukan untuk Allah, urusan Allah dijadikan urusan dirinya sendiri. Jadi minnal mukawad ilal qaun urusan Allah untuk dirinya. Contoh. Dakwah semestinya untuk Allah, lihat, untuk kepentingan agar disanjung manusia. Bahkan mungkin untuk mengeruk harta. Imam Ghazali mengisyaratkan ilmu agama didapat dijual untuk mendapatkan pangkat jadi kodi kata Imam Ghazali sehingga dengan kodi tersebut dia mangkong kodok dia bisa mengambil duit negara lebih banyak lagi ilmu Allah Al-Quran hadis Nabi ilmu agama dakwah gelar Ustad. ternyata itu semuanya bukan untuk kepada Allah padahal dari Allah urusan Allah digunakan untuk kepentingan dunianya ini adalah kehancuran yang sesungguhnya tapi ini semua berangkatnya dari mana berangkatnya dari orang yang belum biasa menuju kepada Allah minal ilal lelkon nanti lebih parah lagi minal muka ilal lelkon dari makhluk pada makhluk yaitu tadi urusan kita dengan manusia tidak pernah kita merasa Allah punya peran di situ biar mungkin dari kelalaian kita keterlenaan kita sehingga kita jarang mengingat Allah Kemudian, itu akan berkembang di saat dia urusan dengan Allah pun, akhirnya menggunakan Allah atau urusan agama, kendaraan untuk mendapatkan urusan dunia, menjual agamanya. Maka kalau menjadi ulama ulama suh. So, semoga Allah menjadi, menjauhkan kita daripada kehinaan-kehinaan semacam itu. Sehingga kalau berbuat baik bukan dikatakan Allah, lihat. Sedekah urusan Allah. Bukan urusan kebiasaan, sedekah. Masya Allah nyumbang ratusan juta apa-apa yang dicari di balik itu semuanya sanjungan Allah untuk mendapatkan sanjungan dari manusia bahkan ada yang menjual agama merusak pada akhirnya nah ini ini terjerumus kehinaan ini berangkat dari apa? orang belum biasa dengan Allah Subhanahu wa taala jadi tidak pernah merasa Allah terlibat dalam hidupnya apapun yang terjadi kepada kita hendaknya kita sadari Allah lah yang punya peran dan Allah yang memperlakukan kita seperti itu. Apapun sakit, siapa yang ngasih sakit? Allah. Kalau yang ngasih sakit Allah, kita sadar bahasanya Allah tidak akan berikan sakit kepada seorang hamba kecuali Allah akan mengangkat derajatnya atau mengampuni dosanya atau akan memberikan tabungan pahala besar nanti di akhirat. Dengan begitu akan mudah, ya. Tapi di saat lupa kepada Allah bagaimana? Yuk, dia akan marah dengan keadaan tersebut, ya. Dengan kefakirannya pun dia akan marah dengan kefakiran sudah fakir tersiksa lagi hatinya. Baik. Hadis Nabi disebutkan, famankanat hijratu ilallahi wa rasulih, fahijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya lah ini. Kalau memang dalam semua aktivitas kita, kita arahkan kepada mukawin aktivitas di dunia. Hijrah adalah dari dunia, urusan dunia. Kemudian kita menuju kepada Allah, famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasuli maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya apapun yang kita lakukan jika kita memang menuju kepada Allah akhirnya sadar kita mengapain sih biarpun hijrah ini urusan dunia ini babul hijrah urusan dunia yang kita lakukan tapi kalau kita menuju kepada Allah maka urusan dunia ini akan menghantarkan kita sampai kepada Allah bekerja keras dari pagi hingga sore untuk mendapatkan riski tapi ternyata niatnya jelas Aku ingin dapatkan rezeki untuk memberi nafkah anak istriku, agar mereka bisa, bisa beribadah dengan baik. Agar aku bisa beribadah dengan baik, aku mengumpulkan rezeki. Lihat, agar aku bisa bantu si fakir dan yang miskin, agar aku bisa bantu masjid, agar aku bisa bantu pondok pesantren. Lihat, urusannya dunia dia, dan memang dia bakat menjadi dunia, maka menjadi dia orang kaya dan berderma, maka dia sebetulnya, biarpun urusannya dunia, sebetulnya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kami selalu ingatkan tolong dalam segala aktivitas bawa Allah di dalam awal langkah kita niat karena hadis pamangkana hijratu ila allah rasulih adalah hadis yang sangat masyur permulaan hadisnya innama al a'malu binniyati segala amal kita tergantung niatnya jadi gini Anda di sebuah perusahaan Anda bekerja sebelum Anda memulai kerja Anda Anda merenung hadirkan Allah di dalamnya libatkan Allah maksudnya libatkan dalam kesehatan, kalau Allah selalu karena Allah yang punya peran kok, Allah yang memberi lakukan ini semuanya, tapi hati kita yang tahu sadar bahasanya Allah yang punya peran di dalam semua keaktivitas kita, jadi begini kalau anda membuat, membuat perusahaan, langsung saja libatkan Allah di dalamnya gini, kalau aku nanti hasil kalau dalam hitungan hitungan matematik, hitungan dia punya perhitungan kalau mau bekerja proyek apapun hasilnya di akhirnya nanti saya dapat hasil 1 miliar jangan ragu dari 1 miliar itu untuk Allah adalah sebegini untuk Allah adalah sebegini lihat ini adalah satu usaha yang tidak akan rugi selamanya dia sudah mendaftarkan didaftarkan urusan Allah di dalamnya maka katailah langkah-langkahnya sepanjang dia menjalankan usaha sebetulnya itu adalah langkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu yang kedua karena tahu tujuannya adalah untuk Allah maka dia akan terkontrol dalam langkah-langkahnya sehingga susah melakukan keharuman Waspada. nah kemudian di saat dia berhasil maka dia sudah pernah punya janji maka akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di saat itu keusaha akan ke runtuh dia sudah punya niat yang dilihat oleh Allah dan mendapatkan pahala maka itu tidak akan rugi itu bukan urusan-usaha gede, anda mau bekerja ya Allah, aku kerja boleh pagi hingga sore sebulan sekali dapat gaji, aku niatkan ya Allah, di akhir bulan nanti gajianku, ya Allah, aku potong 50 ribu, ya Allah, untuk masukkan Allah di dalam daftar kerja kita nah inilah akan menjadikan ini, hijrah kita kepada Allah, Biarpun kelihatannya urusannya, urusan dunia bawa Allah di dalam usaha kita tapi begitu, famangkada, jelatuh ilah Mengkana hijrah itu ialah dunia yusibwa imaratin yang kihuat. Tapi kalau hijrahnya bukan untuk Allah, hanya untuk dunia kerja untuk apa? Cari dunia itu saja tujuannya apa? Ya biar kaya itu tak iya ya sudah. Wah hijrah itu hilah bahajar Maka dia akan dapatkan dunia saja. Pergi jauh ngapain kamu? Ingin nikah dengan siapa perempuan? Itu tak, tak ada niat yang lain ni. Pengin nikah ya dapat istri saja. Tapi kalau orang melakukan itu semua dibarengin dengan niat, ini hubungannya dengan niat. Dan niat itu adalah merasakan, menghadirkan kesadaran kalau Allah punya peran besar di dalam. Bahkan yang memberlakukan itu semua adalah Allah. Mau menikah, lihat urusannya perempuan. Mau menikah, urusannya perempuan dan urusannya adalah syahwat. Bertemunya laki dengan perempuan, akan tapi ingat ini adalah ajaran Nabi Muhammad untuk menjaga kehormatan, untuk punya keturunan yang baik, untuk melihat keksyawaan dengan cara yang halal, untuk menjadi teman beribadah, untuk menjadi teman berbakti, terus, sebanyak niat yang kita hadirkan, kita mendapatkan pahala itu, tapi kalau hanya, ngapain nikah, nikah, tak. dapat itu saja, dapat perempuan, makanya, mengingatkan diri kita, agar kita menuju kepada Allah itu loh, Meninggalkan kaun. Jadi kelihatannya dunia agar tidak hanya urusan dunia. Bagaimana punya arti okraui. Anda boleh menjalankan aktivitas dunia sebesar apapun. Memang kalau perlu menjadi orang terkaya, karena memang bakat anda di situ. Tapi anda orang terkaya yang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi kaya yang dermawan. Maka dikatakan Nabi sebaik-baik harta yang baik adalah yang berada di tangannya orang baik. Harta baik di tangannya orang baik, kaya dermawan Bisa menjelaskan urusan pesantren, urusan media, dakwah, urusan ini Bahkan termasuk yang ngiri yang diperkenankan, yang ngiri semacam itu Dua model ngiri yang boleh, ghibtah namanya Siapakah orang ngiri boleh? Ada dua hal Yang pertama adalah Di saat anda melihat orang alim soleh, ahli ibadah dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya Kemudian anda menginginkan seperti dia dan jika keinginan anda benar maka asalkan keinginan anda ini benar tulus bukan menginginkan kehancurannya dia saya pingin kayak dia ya Allah pingin kayak dia ya Allah pingin kayak dia padahal kita sudah tua belajar pun tidak akan bisa tapi kita punya kerenduan seperti itu maka kita akan dapatkan pahala kita boleh ngiri ngiri menginginkan maksudnya menginginkan seperti apa yang terjadi kepada orang alim tersebut yang kedua yang boleh apa jika kita melihat orang kaya dermawan dia selalu berbuat baik dengan kekayaannya dia bekerja bersih tidak ada masuk wilayah haram kemudian dia dermawannya masyaallah, tidak ada satu pos tidak ada satu tempat untuk berbuat baik kecuali dia punya andil di dalamnya ada hamba-hamba semacam itu ada pembangunan masjid di sana dia mengikut ada pondok dia mengikut ada ini mengikut ajib kok semua mengikut berapa banyak hartanya berapa banyak dia punya harta tetapi ikut semua nah itulah kadang harta tidak banyak tapi Allah berkahi di dalam hidupnya nah inilah model manusia yang yang diberi oleh Allah kekayaan Allah berikan kepadanya harta digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang kaya boleh menjadi orang kaya kita menginginkan seperti orang tersebut maka disebutkan adalah dua hal yang kita boleh mengiri mengiri yang jelek adalah menginginkan seperti yang dimiliki seseorang dan menginginkan hancurannya itu jelek tapi kalau kita melihat orang kaya dermawan dia lalu berbuat baik kok kita menginginkannya kita boleh dan di saat kita menginginkan merindukan seperti dia maka kita bisa mendapatkan pahala sama seperti dia berbeda kalau wah enaknya pakai mobil Masya Allah saya harus kerja pengen naik mobil hanya dapat itu saja dan bisa saja menjadi sebab kehinaan lalu mencari mobil dengan cara yang haram targetnya pengen segera dapat mobil pertama si kredit tapi setannya yang nyuruh kredit habis kredit kan bayar juga antara kredit dengan gajinya pas-pasan makannya bagaimana mobilnya kredit rumahnya kredit semuanya kredit contoh ini Karena dunia yang dicari bukan Allah. Mobilnya kredit, rumahnya kredit, gajinya lima juta. Pas mobil sama rumahnya dua juta, dua juta, lima juta. Makannya naik gimana? Memang urusan kreditnya pas untuk rumah ada, untuk mobil ada. Tapi setan telah nunggu di sana. Ya sudahlah, kredit pas, gaji cukup kok. Oh iya setan cukup, oh iya cukup. Beli apa? Akhirnya ambil setelah itu apa? tagian, anak butuh, bosing, bosing, bosing, bosing, bosing ngambil yang haram, korupsi, segala macam nah ini, setelahnya itu saya tanya tapi kalau ingat kepada Allah, maswa enggak bisa saya menuju kepada Allah usaha yang aku lakukan adalah usaha untuk Allah maka ingat kalimat sederhana sebaik apapun tujuan kita ini yani kepada Allah jika kita tempuh dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan Sebaik apapun tujuan, niatnya Baik tujuannya, tapi caranya tidak benar, maka tidak akan sampai kepada tujuan Siapa yang mengatakan bangun masjid jelek? Tidak ada, semua orang mengatakan bangun masjid adalah bagus Untuk ibadah, untuk sholat, untuk itikaf tapi kalau caranya gerakan hei, sekisuk rombongan ini cepat dia ya nyompet di mana atau nyuri di mana biar masjidnya cepat jadi untuk Ramadan nanti wah bukan masjid pakai mencolong, yang perempuan melacur sana yang laki-laki maling nanti duitnya digumpulin untuk bangun masjid boleh ya enggak benar dong tujuannya baik tapi ternyata caranya adalah tidak baik maka ada hubungannya tadi kalau memang tujuanmu kepada muqawin Allah maka di dalam engkau meniti di dalam urusan duniamu itu tentu akan terjaga agar bersih hingga sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya hijrah minal qawni ilal muqawin dari makhluk kepada Allah dari makhluk adalah kerjaanmu usahamu aktivitasmu kegiatanmu adalah makhluk semuanya itu Bagaimana kita arahkan kepada Allah? Selagi kita arahkan kepada Allah, bersihkan usahamu, bersihkan langkahmu, bersihkan pekerjaanmu agar diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Dan setelah kita bersihkan niatnya pun ada dua berarti. Inna malam al binat niat tujuanmu adalah harus Allah. Maka tadi kami sampaikan sebelum anda menjalankan aktivitas libatkan Allah. Maksudnya sebesarlah anda bahasanya Allah punya peran sehingga anda daftarkan Ya Allah kalau aku nanti selesai usaha ini akan aku berikan kepadamu Ya Allah ini niatnya kemudian setelah itu apa? anda dalam melangkah menjalankan tugas itu jangan keluar dari rel Allah kalau anda keluar dari rel Allah tidak akan sampai kepada Allah maka lihat usahanya pasti halal jago nyumbang tapi rezekinya haram seperti orang berbuduk dengan air kencing tidak bisa diterima oleh Allah Baik, semoga Allah menghijrahkan kita kepada keridhaan Allah dengan mudah dan semoga Allah menjadikan langkah-langkah kita, semua yang kita kerjakan ini mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga menuju kepada Allah Subhanahu wa Ada poin terakhir, ada orang yang mau hijrah bab hijrah. Supaya tidak ada yang terlelak tidak, tidak putus asa nanti. Waduh gimana ini? Hei, hijrah. Kami sampaikan kepada siapapun yang hijrah dari kebuas kebatilan, dari usaha batil, usaha riba, usaha Hijrah itu istimewa anda dipilih oleh Allah Hijrah itu pahala yang gede Jihad besar Memerangi hewan nafsu Jihad akbar Kalau ada hijrah dari usaha riba Kemudian meninggalkan riba Atau hijrah seorang perempuan biasa dengan keharaman Hijrah Ini adalah lebih hebat Lebih dahsyat daripada perang di medan laga Dikatakan Nabi itu jihad Itu nafas memerangi hewan nafsu Itu lebih gede daripada jihad Waktu itu Nabi di perang badar Perang Badar adalah perang yang paling dahsyat. Tidak sebanding antara pasukan kaum muslimin dan pasukan orang kafir dan orang kafir pun ada pembesar-pembesar dengan perangkat-perangkat perang yang sangat cukup. Setelah itu Nabi keluar dari medan Lagalal berkata, "Rajja'na minal jihadil asghari jihadil akbar." Kita keluar dari jihad yang kecil. Memang masalah riwayat hadis ini perselisihkan. Al-ka'a al kami keluar, kita ini keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Para sahabat bingung ya Rasulullah. Ini dahsat perang badar, Kok masih ada jihad yang lebih gede lagi dan dianggap ini kecil? Kayak apa itu? Dijawab oleh Nabi, jihad itu nafas. Marlihawat nafsu sendiri. Kesenanganmu membangun rumah megah dengan haram. Kesenanganmu besarkan usaha dengan haram. Lalu hijrah. Oh hebat. Seperti lebih agung daripada di bedan laga. Maka kami sampaikan kepada yang hijrah. Kalau ternyata Allah menggerakkan hatimu untuk hijrah, Allah memilih dirimu. Sambut Sebelum Allah berpaling Sebelum Allah membiarkan kita Lalu tidak mengambil lagi kita Untuk kemuliaan Sambut hijrah Tapi proses hijrah itu perlahan Ada orang yang ingin terentaskan Dan riba itu adalah Tahun ini buya saya baru 10% enggak apa-apa yang penting niat Buya tahun ini saya dapat 30% Tidak apa-apa yang penting mulai hijrah Sebab hijrah kan berpindah enggak bisa langsung mencolot itu Perlahan, perlahan, perlahan, perlahan Perlahan, perlahan saya pembaham buku ya hijrah belum bisa sedang jalkan semalam biasanya berapa? dua botol ya sudahlah. berarti satu botol dulu hari ini ya. besok setengah bu. botol berikutnya itu proses tapi di saat mau niat sudah dekat kepada Allah bahkan kalau seandainya semoga Allah mengampuni kita dan menjauhkan kita dari kehinaan zina jika ada seorang berzina di tempat berzina kemudian dia setelah berzina kau menyesal hijrah ya Allah aku akan berhenti dari kehinaan ini keluar ketabrak mobil sudah mati mulia kau dia biarpun menurut orang katanya ngapain mati dari berzi berzina tapi kalau ternyata di dalam hatinya sudah niat aku akan tinggalkan dan aku tidak akan melakukan lagi selama dia atau orang selama ini hidupnya dengan riba Masya Allah riba Tatan sudah ikrar sama istrinya mah kita besok harus sudah urusi semua usaha kita agar tidak ada urusan riba gempa bumi rontok rumahnya roboh selamat surga dia makanya jangan nunda niat untuk hijrah jangan nin nunda niat untuk hijrah kalau Anda tidak punya niat untuk hijrah, keburu mati-mati dalam keadaan niat maksiat, sebaik apapun usaha yang kita lakukan, khawatir tidak diterima oleh Allah seperti tadi kami sampaikan, seperti air wudu dengan dengan air kencing. Beribadah dengan Allah, innallaha tayyiblah yaqbalu al-tayyiba. Allah maha bagus, tidak akan nerima kecuali hal-hal yang bagus. Wallahu a'lam bissawab. Baik syukran kami mengaturkan kepada guru kita semua Bu yang mudah-mudahan apa yang terdapat sampaikan dapat bermanfaat Dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Amin Ya Rabbal alamin. Baik berhadirin para hadirat para, para orang tua kami Para pendengar dan juga para pemirsa di mana pun anda berada Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab seperti biasa Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, Kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan Yang telah masuk melalui sosial media Yaitu pertanyaan yang pertama dikannya dari Hamba Umar dari Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, entah kenapa saya begitu sulit marah kepada orang yang ngezolim kepada saya. Tapi entah kenapa jika kepada orang tua saya sendiri begitu mudah sekali marah. Saat saya dinasehati, dimarahi, disuruh-suruh, pasti saya cepat sekali marah. Tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi pada saya, Buya. Di satu sisi... Hati saya menyesal jika telah marah Sama orang tua saya dan berkata Dengan nada membentak orang tua saya Mohon bantu saya Bu ya Baik Ada Di dalam berbenah itu ada Menyelesaikan urusan pemahaman Akal dulu Tapi ternyata Akal saja tidak cukup Kadang orang mengerti dengan akalnya Kalau sesuatu itu tidak baik Tapi masih dia melanggarnya maka baru nanti kekuatan batin sehingga tidak cukup orang dengan akalnya saja dia sudah sadar bagus dengan akalnya pada zaman Nabi pun juga disebutkan ada seorang yang keplesan dalam zina ini mohon makanya jangan sampai kita hanya mengandalkan pemahaman akal kesejukan batin itu penting ada suatu ketika orang pada zaman Nabi mengatakan Ya Rasulullah aku punya kebiasaan zina yang sudah saya tinggalkan Nabi mengajak dialog lah dengan akalnya kalau kamu berzina Coba saya mau bertanya kepadamu Jika ada seorang, uh, Bagaimana kalau seandainya Kamu punya anak perempuan Punya Rasulullah Punya ibu Punya Rasulullah Punya saudari Punya Rasulullah Bagaimana kalau seandainya Ibumu dizinai oleh seseorang Dia marah Aku akan marah akan, Aku bunuh dia Bagaimana jika anak kesayangan Mau dizinai seseorang oh, Aku marah Katailah wahai Fulan wahai Wahai bapak jika engkau berzinah dengan seorang, seorang perempuan, tentu perempuan itu adalah kalau bukan ibunya seseorang, maka dia adalah anaknya seseorang, ataupun dia adalah saudariya seseorang. Tentu ada yang marah di sana. Dia diam. Betul juga. Akalnya sudah faham. Ini enggak benar. Tapi ternyata, tapi saya susah meninggalkannya kalau bergolak ala kihat. Setelah itu Apa? tidak cukup rumahnya dengan nasihat otak makanya jangan mengandalkan ilmu orang alim belum jaminan dia baik, belum tentu kesusukan hati maka perlu waktu kita mendekatkan kepada Allah bertikir di tengah malam membaca salawat yang banyak agar dilembutkan hati kita jangan hanya mengandalkan akal saja untuk menyelesaikan masalah masalah ilmu tidak cukup masalah ilmu tidak cukup kemudian setelah itu disentuh dadanya oleh Nabi SAW bertemu pandangan Nabi dengan pandangan orang tersebut setelah itu dia memandang Nabi lalu mendetikkan air mata lalu bersumbah demi Allah Ya Rasulullah mulai hari ini aku tidak bisa melakukan tidak akan melakukan lagi apa bedanya? irtibat keterikatan dengan orang-orang mulia berguru dengan guru yang soleh dzikir kepada Allah banyak membaca salawat itulah solusi bagi orang yang dia faham sebetulnya dia mengerti satu ini jadi enggak cukup maka untuk melembutkan hati baca solawat yang banyak berdikir kepada Allah tidak cukup dengan pemahaman akal dia ngerti kepada orang lain yang berbuat dolepon saya tidak marah tapi kenapa dengan bapak saya kok saya mudah marah dia ngerti kalau itu nggak baiknya nyesel dia Alhamdulillah dia nyesel Masya Allah yang repot yang nyesel dia nyesel maka jangan lupa ini sisi lain adalah berdikir dan seterusnya memohon kepada Allah bersolawat terus terus baca salawat dikir nanti Allah akan lembutkan hati satu ini satu hal yang kedua adalah jika ada orang sebacam itu sebetulnya berangkat dari satu sifat yang sangat buruk yaitu tidak bisa berterima kasih dengan orang dan memang biasanya model manusia seperti itu ada banyak orang kalau sama orang lain bisa luas supel di kantor nebar senyum kepada siapa-siapa tapi dengan istri yang melahirkan enam anaknya pun kalau dia keluar tering Nempeleng, ada ibu-ibu mah ada kalau sudah hadir pengajian arisan senyum sana sini kalau sama suaminya sudah keluar taringnya ada model begitu oh kalau hanya ibadah hebat ngaji hebat tapi sebab suaminya tidak bisa lapang hati ada satu tidak bisa bersyukur ini biasanya orang yang kalau bahasa Jawa dulu kalau dikasih ponceng minta gendong gitu loh jadi dikasih hati minta rempelon, gitu. Akhirnya nggak ngerti terima kasih. Jadi mentang-mentang bapaknya baik jadi seenaknya. Karena istrinya sabar lembut jadi seenaknya. Biasanya kalau laki-laki, itu kalau sama istriya dolem, gara-gara istrinya baik itu dia pengen punya istri yang suka tolak pinggang. gitu kayaknya. Hati-hati ya. Sudah dikasih oleh Allah istri yang soleha lembut, baik kalau, kalau anda kasar nanti dibalik, dikasih istri yang kejem lah ya, pasalnya dibalas jadinya, ada seorang istri dia begitu, gara-gara suaminya baik lembut, ngalah memaafkan, boleh semenang-menang dia karena anda ngerti terima kasih, boleh ngomong seenaknya termasuk kepada ibunda dan ayah anda sebenarnya berangkat dari keyakinan bahasanya bapaknya memaafkannya keyakinan bapaknya baik dengan dia keyakinan bapaknya tidak akan meninggalkannya keyakinan bapaknya bapaknya selalu mencintainya maka, tidak, nah, ngerti hilang rasa syukur itu sehingga ngomong sama bapaknya, haa Biarpun saya bentak pun, Bapak tetap sayang pada saya. Tapi kalau sama orang lain, saya di PHK nanti, saya ditinggal dengan ha, orang lain. Itu berangkat dari sifat jelek, tidak mengerti bersyukur. Hati-hati. Man -hati. lam yasyukurinnah, salam yasyukurillah. Tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Maka yang perlu kita benahi cara berbakti selain itu. Jadi, Ibundamu, ayahandamu orang paling besar, haknya atasmu bagaimana ia bisa bertahan untuk tidak marah dengan orang lain tapi di giliran dengan ibunya tidak bisa ayo kenapa? ngentengin mentang-mentang kaya anak kecil kan begitu sama bapaknya wadot sama orang lain tidak berani itu berarti anda kayak anak kecil anak kecil lihat kalau sama ibunya berani mukul-mukul karena tahu ibunya sayang Coba kalau ibunya 4 kali tambah 4 kali tidak berani dia mukul lagi besok lah kita itu, itu punya, sering punya sifat kayak bayi begitu Semakin dibaiki bukan tambah, baik kita. Itu sifat jelek, hati-hati. Merenunglah, itu hanya sekedar contoh. Banyak kasus seperti itu, dengan bapak ibunya yang bisa marah, tapi dengan orang lain bisa sabar. Ada sama istrinya itu tidak bisa sabar, tapi sama orang lain, Masya Allah. Dicacu orang lain, bisa. Tapi kalau istrinya yang ngomong salah sedikit, langsung habis. Karena ngerti istrinya sangat baik. Istrinya memaafkan, atau suaminya. Nah, itu berarti kembali kepada sifat yang tidak bisa berterima kasih. Maka anda renungi. Yang bertanya, renungi diri anda. Bahwasanya, ayahmu, ibundamu adalah surgamu di situ. Engkau punya kewajiban yang amat besar kepada bapak ibumu. Hak yang paling agung Setelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi itu terus. Dan ingat makna kedurhakaan. Dan sifat ini bukan berlaku, itu hanya kisahnya saja. Itu akan berlaku kepada siapa saja. Kalau menikah pun, ya kalau tahu istrinya baik pun akan muncul sifat itu. Karena dasar manusia tidak mau terima kasih sifat buruk dan harus diperangi. Maka berterima kasihlah kepada orang yang berbuat baik kepada kita hal jazaul esan ialah esan. Maka di situ ada tarbiyah, pendidikan masalah berbakti kepada orang tua, silaturahmi dan sebagainya. Mana di situ? Baik ini saja mungkin perlu kami hadirkan bukan saja kasus yang kepada bapak ibu saja kadang dengan suami bisa kasar tapi dengan orang lain lembut. Kadang dengan istri kasar tapi dengan orang lain bisa lembut itulah pincang cacat mentalnya gak ngerti terima kasih mestinya yang dibaikin itulah yang dibaikin kemudian yang berbuat dolim adalah dia sabar itu kasusnya dengan yang, di, di, dengan yang berbuat dolim dia bisa sabar tapi dengan yang berbuat baik tidak bisa balas kebaikan problem yang benar adalah balas kebaikan orang yang baik kepada anda kemudian jika ada orang berbuat dolim kepada anda bersabarlah itu kunci itu adalah orang-orang mulia yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam bis baik kemudian pertanya pertanyaan yang selanjutnya ditanya dari Desi dari Ponorogo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buya. Assalamualaikum. buya yang ingin saya tanyakan begini Saat acara 17 Agustusan, di kampung saya biasa ada lomba di mana para bapak-bapak berdandan layaknya ibu-ibu. Kemudian bertanding sepak bola dengan dandanannya tersebut. Itu hukumnya gimana bu ya Itu kan cuma hiburan semata. Baik. Katailah bahwasannya. Kemerdekaan negeri kita adalah nikmat besar dari Allah. Yang hendaknya kita syukuri kemerdekaan tersebut dengan kita isi kemerdekaan. Dengan-dengan hal positif. Kemudian kita boleh bergembira. Kul wa fa Diperintahkan oleh Allah agar kita bisa mendapatkan karunia dan rahmat kita bergembira. Akan tapi bergembira itu masih ada rambunya. Bergembira dalam irama halal. Mohon maaf kalau bergembira 17 Agustus dan kemudian membuka konser yang buka aurat sebagainya. Itu mengundang murka Allah, wahai saudara-saudaraku. Kalau Anda ingin mensyukuri adalah syukur bergembira tapi yang tidak membuat Allah murka. Kita bisa buat kesenangan tanpa Allah murka. Apa saja? Berlomba, agak tapi yang bikin tidak Allah murka. Lomba senang misalnya bagi-bagi ini tapi dengan cara lomba yang yang mendidik. Kalau zaman dulu tahu lomba mendidik, lomba sehat lari, lomba ini. Yang terhormat kalau cewek perempuan terpisah dan ini itu Allah Allah senang. Boleh bergembira, bergembira bukan dilada. Nabi waktu melihat Sayyidina Abu Bakar melihat ada orang bergembira di hari yang semestinya bergembira, Abu Bakar memarah, Nabi mengatakan, biarkan ia ya Abu Bakar, dia dengan kegembiraannya. Senang-senang bukan dilarang, tapi harus ada rambu-rambunya. Termasuk di antaranya adalah ya. Kalau mengadakan acara lomba ya lomba yang tidak bertentangan dengan syariat dong. Adapun berdandannya seorang laki-laki dan dan perempuan ini melanggar syariat lana Allah mutasyabihina minarrijali bin nisa Allah murka kepada kaum pria yang berdandan gaya perempuan biarpun hanya hiburan, justru itulah hiburan harus halal hiburan, masih ada dong, punya dong ide-ide cemerlang yang tidak melanggar Allah cuma kalau urusan orang kampung kita juga tidak bisa menyalahkan, kalau mau disalahkan salahkan ustadz ya, karena tidak pernah memberikan pengarahan, itu kan berkembang dibiarkan begitu saja dari bingung punya ide masa ada duduk karung terus sama kelereng, nih, apa lagi? berkembang. Kadang-kadang tak -kadang sadar di pondok lomba makan kerupuk. Memang ada makan lomba, lomba makan itu pakai adab. Bismillah, duduk yang baik, nih, makan lomba makan. Ada lomba makan kan? Ya? Ini padahal di pondok lupa sebetulnya. Sah ustaznya juga lupa itu. Ikut ustaz dia juara lagi. Nah, ini kan problem lomba makan. Ini kan sebetulnya makan tu pakai adab, pakai akhlak itu biasanya karena pengen senang tapi lupa tidak ada kontrol syariat maka yang terjadi di orang awam semoga Allah mengampuni tapi di saat bertanya ayo kita arahkan bikin lomba apa yang bisa dihadirkan di acara 17 ada 18 poin lomba 1, 2, 3, 3, 10 poin lomba mana yang tidak boleh dicoret kita perlu patuh karena kita bersyukur kepada Allah syukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat tersebut untuk yang Allah ridai kalau kita menggunakan nikmat untuk yang Allah tidak ridai namanya kufur nikmat akan dicabut nanti Lalu bagaimana ada begitu? Ya anda tidak usah ikut. Tapi mana ngaji aja di sini. Hari apa sih nanti? Nah ini hari, kita keluar ikut pengajian, pengajian aman. Baik. Tapi saya diminta sumbangan nih. Kalau tidak, nanti tidak baik. Kalau sudah begitu, nanti harus programnya mungkin tahun depan. Jangan pas hari hanya kita membuat usulan perang dengan orang kampung. Baru nanti ada masuk di situ untuk musyawarah tahun depan. Lomba apa saya dihadirkan? dakwah pun harus ada cara yang indah, cantik seperti orang hebat mengambil air di kolam tapi tidak pernah keruh airnya gitu loh. kita bisa buat perubahan tapi tanpa ada, ada perkulakan di dalamnya ini adalah pertanyaan sifatnya umum ya kebetulan belum mulai lomba-lomba jadi silakan yang mendengar suara ini anda berlombalah dengan sesuatu yang diritoi oleh Allah bersenang-senang berpesta yang diritoi, berpesta, makan enak bolehlah Mau saya datang nanti dengan yang lainnya hajar semuanya, dia bilang, sapi, kambing yang enak, tapi bukan pesta yang menjadikan Allah murka padahal juga juga juga, buka aurat semuanya Allah murka wai saudari saudariku wai saudaraku, ayo bergembira atas hari kemerdekaan dengan sesuatu yang Allah Ridha'i Tapi di sisi lain Kalau anda memandang orang awam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Pandang dengan kasih sayang dan cinta Yuk kita buat perubahan yang indah Bukan kerjaan kita mencaci, baki dan mengolok Sebab namanya orang belum mengerti ya Begitu. Itu kan inovasi dalam bergembira Yang tidak ada pembimbingnya Kalau mau disalahkan, salahkan ustadznya Allahuaklam bisawab Kemudian pertanyaan yang saatnya datangnya dari Arman dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya baca mutiara hikmah buya yang ke enam yang begini jika seorang hamba begitu berat melakukan kebaikan bahkan di saat direncanakan dengan fasilitas yang cukup sekalipun tetap tidak terwujud dan kemaksiatan selalu mengiringi langkahnya biarpun ia berusaha menjauh itulah pertanda hamba yang dipenci oleh Allah mari kita renungi diri kita kalau memang begitu kata Buya saya jadi kurang semangat melakukan kebaikan karena sekuat apapun saya lakukan agar terhindar dari maksiat tapi saya selalu gagal dan kalah sama nafsu saya berarti saya hamba yang dibenci oleh Allah kalau kita sudah berusaha untuk menghindari maksiat dan masih terjadi juga kalau Allah benci saya mau kemana lagi apakah Allah cuma sayang pada yang ustaz, sedangkan kami ini pendosa bagaimana? Itu hikmah Buya membuat pembacanya jadi merasa jauh. Itu hikmah Buya membuat pembacanya jadi merasa jauh dari Tuhannya. Bukankah Allah sayang kepada hambanya? Baik. Ada salah satu hikmah yang kami hadirkan bahwa tanda kalau Anda ini orang maknanya, kalau Anda ini tanda kalau Anda dicintai oleh Allah, tanda adalah begitu mudahnya Anda melakukan kebaikan Biarpun tidak direncanakan. Tapi kalau tanda hamba itu tidak dicinta oleh Allah, begitu mudahnya melakukan kemaksiatan, biarpun tidak direncanakan. Ketemu gabruk langsung mabuk dan zina. Tapi orang yang dijaga oleh Allah sudah berencana mau nyuri, enggak jadi jadi dia. Tetap terang saja lampunya. Ada orang lewat, enggak jadi. Mau berzina, mau ke tempat perzinaan, ketabrakan, enggak jadi. Masuk rumah sakit. Allah sayang pada dia apalagi maksudnya itu bukan untuk menilai anda tapi cari tanda-tanda itu cari tanda-tanda itu dia berkata kalau hikmah seperti itu kan serem banget saya pengen melakukan kebaikan enggak berhasil-berhasil mau menghindari maksiat maksiat lagi terus kemana saya ngadu bukan Allah maha sayang. mahasayang ingat bahwasanya orang melihat tanda gini loh kalau di dalam dirimu ada tanda bahwasannya kok begitu mudahnya kita melakukan kemaksiatan melakukan ketaatan kok susah berarti tanda melakukan kemaksiatan gampang melakukan ketaatan susah berarti tanda kita ini dibenci oleh Allah lalu bagaimana kalau begitu ayo berubah tandanya dong rubah dirimu jangan menyerah seperti itu, ya sudah lah begini anak-anak, ya sudah, Allah tidak kasih sayang sama saya bukan Allah tidak sayang kepada hamba yang maksiat hamba yang bermaksiat tidak tidak sayang kepada dirinya, kenapa minta kasih sayang dari Allah ada orang membakar tangannya sendiri anak anda kemudian anda biarkan anda biarkan dia bakar tangannya sendiri setelah dia bakar tangan sendiri, kemudian panas, angus, lalu berkata Abah tidak sayang sama saya biarkan tangan saya kebakar kamu ini sakit nak, oh kamu sendiri tidak sayang dengan tanganmu, kamu nyuruh Bapak sayang sama kamu maknanya apa kalau seorang hamba melakukan kemaksiatan, tinggal segera mungkin kepleset dalam maksiat kepleset dalam maksiat Kan ada tobat, itu adalah menghapus dosa. maksudnya kembali kepada Allah, cari tanda kebaikan. Jangan menjadi tapi menyerah. Oh, Ini saya sudah berusaha berbuat baik, tapi tidak bisa belajar. Berusaha menjadi kemaksiatan tidak belasah lagi. Lo, justru karena itulah kamu jangan menyerah. Bagaimana saya bermaksiat? Ada pintu tobat sana. Kembali kepada Allah. Maka kalau tobat berarti kembali kepada wilayah kemuliaan. Yang repot adalah orang terus. Tenggelam dalam kehinaan. Dalam kubam kehinaan. Tidak pernah mau berhenti. Nah ini betul-betul terhinakan. Kalau tadi masih tanda-tanda. maka kita sebutkan. Cari tanda-tanda di dalam dirimu. Apa yang ada pada dirimu. Kullun nabi. Menyebutkan. Mu yassarun lima khulikolah. Kalau tempatmu surga. Langkahmu ke surga itu gampang. Dan tidak ada hubungannya dengan kekayaan dan kefakiran. Tidak ada hubungannya. Bukan berarti wah enak orang kaya cepat surga. Ondak oh, orang fakir pun menuju surga lebih cepat kok dengan sabar kok. Semua dibekali oleh Allah. Jangan sampai lalu berkata, "Wah, Ustaz, toh ondak orang enggak punya orang enggak jadi ustaz bisa dekat kepada Allah." Dengar, Ustaz? Ini sekarang tidak tanda-tanda. Kemudian jika Anda menemukan tanda-tanda dicintai oleh Allah dengan Dimudahkan rizki, dimudahkan sedekah, dimudahkan solat. Berkawan. Apa yang perlu kita hadirkan? Syukur. Agar apa? Agar kita bisa menjaga itu keadaan. Syukuri karena anda dicintai oleh Allah. Hakikatnya kita tidak tahu. Cuma itu hanya tanda-tanda. Kalau anda dicintai oleh Allah, maka Allah memudahkan anda Qur'an Mu'assarul Lima Khulikalah. Allah mudahkan anda untuk ibadah. Dan siapapun yang detik ini merasakan dirinya dalam kehinaan kubang kehinaan jangan menyerah dong dengan kehinaan tersebut lihat berarti itu tanda engkau tidak disayang tidak dicinta oleh Allah sehingga dibiarkan dalam kehinaan lalu bagaimana agar aku dicinta oleh Allah berusahalah mulai tadi yang kami sebutuhi hijrah biarpun belum total hijrah jangan menyerah apalagi menyalahkan Allah hijrah sebisa mungkin anda hindari sebisa mungkin anda jauhi kemaksiatan tersebut. Tapi masih keblesan. Sadar, anda minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya. Lagi, ampuni saya. Keblesan lagi, ampuni saya. Keblesan lagi, ampuni saya Allah. Dan dia berusaha. Sampai kapan? Sampai engkau bosan minta ampun kepada Allah. Maka Allah baru bosan tidak memperhatikan dirimu. Ada pada zaman lain kamu begitu. Maka jangan malam menyerah. Nah, Allah tidak sayang kalau menganggap begitu. dong. Maka yang menjadi masalah besar adalah sudah tahu ada tanda-tanda ketidakbaikan di dalam dirinya. Tidak pernah berusaha untuk keluar dari kubang kehinaan. Maka itu. Muyassarun imahulukah lah. Memang jalannya ke neraka. Maka di sana ada yang kita sampaikan. Bab hijrah. Seperti itu. Cari tanda-tanda di dalam diri anda sendiri. Kalau sudah tanda kebaikan, syukur. Kalau ternyata tanda anda dibenci oleh Allah. Hilangkan tanda-tanda itu. Semaksimal mungkin. Agar anda masuk wilayah. Tanda-tanda dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam bisawab Baik selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah Untuk bertanya dari jamaah Bapak-Bapak santu Dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang Satu pertanyaan kami mulai dari jamaah Bapak-Bapak Terima kasih Buya atas kesempatan bertanya Pertama adalah Saya menemukan 40 keutamaan dan keistimewaan sholat Seperti buku ini Karangan Abdullah Afib Mas Dari Demak Pertanyaannya adalah Apakah Membaca, mengkaji, dan mengamalkan ini Harus ketemu dengan pengarang buku ini Ada pendapat yang mengatakan Bahwa Mengamalkan tanpa izin guru Adalah pencurian Itu yang pertama Yang kedua Yang dimaksud tadi oleh Buya, dalam banyak membaca salawat ada kumpulan dalam buku ini ada 40 sekian bentuk dan macam salawat serta, serta saya tanya kepada yang lain bahkan ribuan salawat itu jangan kaget lalu yang lazim dibaca Salawat yang mana apa yang pendek saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang oh, itulah cuman. apa yang patut dibaca persendurunya 48. Ini. Terima kasih. Sama-sama. Kesempatannya bismillah. dan jawabannya. Baik, bismillah. Untuk mengamalkan ilmu tidak harus kalau ada buku yang sudah dijual, buku yang disebar, maka untuk mengamalkan ilmu tidak harus bertemu dengan sang guru, bahkan tidak harus dengan ijazah dari sang guru. Abagai dalam ilmu itu diambil hadis-hadis dari Bikinda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda membaca hadis Nabi berbicara tentang sebuah doa, anda langsung amalkan. Ijazahnya langsung dari Bakinda Nabi SAW boleh Hanya Tradisi para ulama itu Membiasakan dengan ijazah Itu banyak Hal yang bisa diambil faidah Yang pertama adalah Agar sambung antara guru dengan murid Sampai kepada Bakinda Nabi SAW yang pertama Yang kedua Dengan biasa mengikat kita dengan guru Akan jauh dari kampang tersesat Dengan amalan yang aneh-aneh ini punya pegangan dari guru akan tetapi kalau anda menemukan ini yang kedua jika buku itu benar pengarangnya seorang yang soleh seperti buku yang dikumpulkan Imam An-Nawawi rahimallah ta'ala kiai yang selama ini masyur kita kenal soleh alim maka kita bisa langsung mengamalkannya bukan melalui bah Google cari apa di Google itu enggak jelas pengarangnya jangan kalau tidak jelas pengarangannya jangan dalam racun disusupkan kepada kita. Tapi kalau sudah seorang alim kiai yang anda sebutkan sudah masyhur orang itu, maka anda mendapatkan bukunya anda amalkan boleh hanya kemantapan hati dengan cara mengambil ijazah lebih sempurna. Tapi tanpa ijazah pun boleh, enggak akan jadi gila itu kan amalan orang yang pengen terbang saja, karena enggak punya guru, punya amalan pengen terbang, pengen makan api, pengen jalan di atas air, namakan sampai gila. gilanya bukan karena amalannya, gaya kia gilanya karena khayalannya pengen pengen terbang sama makan api tadi, <gara> kan ada orang gila karena kebanyakan amalan. Kalau orang kebanyakan doa enggak akan gila, apalagi doa diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW atau doa yang dihadirkan oleh para ulama yang disusun para ulama doa doa yang penuh makna yang agung ini tidak apa, apa amalkan, kalau ketemu yang baik amalkan, cuman indah sebaik-baik amal adalah yang istiqomah kemudian jika lalu anda mengambil dari seorang guru ada sanat, lebih istimewa lagi seperti selama ini adalah kita mengambil dari guru apalkan, amalkan amalan-amalan sederhana, anda kalau mengambil torekoh khadiriyah, ambil amalan dari khadiriyah naqsa bandiyah, kemudian alawiyah, kita mengambil khotibul haddad ini, anda amalkan, tapi yang istiqomah atau yang kita hadirkan sedikit berdua fatih atau berdua latif itu dengan ijazah untuk lebih mantap kesempurnaan saja kemudian yang kedua adalah sholawat banyak sholawat banyak yang penting maknanya benar dan anda pun boleh membuat sholawat dari diri anda sendiri asalkan anda mengerti bahasa Arab dan tidak salah arti tapi ingat sholawat mana yang paling bagus jawabannya semua adalah bagus cuma sholawat yang paling bagus adalah sholawat yang dibuat oleh Rasulullah langsung dan siapapun yang berani mengatakan ada selawat lebih bagus dari selawat yang Rasulullah maka dia keluar dari iman. Apa salat bagi Nabi? Salat Ibrahimiah yang Anda baca waktu Anda salat. Allahumma shalli so ala sayidina Muhammad, balas salam Muhammad, kama shallaita so ala sayidina Ibrahim. Allah barik ala sayidina Muhammad, balas salam Muhammad, kama barakta ala sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu adalah sebaik-baik selawat yang tidak ada tandingannya. Cuman Anda kalau membaca salat tidak harus itu, yang lain pun juga mendapatkan pahala dan biasanya para ulama di saat menyusun salawat ada sesuai dengan hajatnya menyebut gelar Nabi yang paling dekat dengan hajatnya seperti juruda'wah dia menyebut Nabi sifat Nabi sebagai Bashir wan Nadir Bashir wan Nadir maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Bashir wan Nadir yang Bashir memberikan kabar gembira Al-Nadir yang memberikan peringatan agar kita tidak tercrumus nah, ini adalah Kemudian ada salawat tib bil qulub. Kenapa untuk pengobatan macam-macam. salawat ini jadi kadang seorang penyusun salawat kadang disesuaikan dengan hajat khususnya yang ada dalam dirinya. Makanya kalau kita orang yang sombong sebut nama Allah al-mutakabbir. Hanya Allah yang pantas untuk membesarkan dirinya. Makanya sebut ya mutagabbir, ya mutakabbir, ya mutakabbir agar saya tidak sombong. Nama Allah bagus semuanya. Cuma kenapa kamu buat dikir mau manto kabir terus? Ya karena saya sombong. Yang satu lagi ya ghani ya qani karena dia pengin fulus. <laughs> Sesuai dengan keinginan wallah, ya ghani ya ghani ya ghani. Kenapa enggak Rahman Rahim? Ya, saya pengin fulus. Ya ghani ya ghani. Sah. Karena justru wewatkan iman yang kaya hanya Allah yang bisa menjadikan tetangga gue kaya Allah, maka ya ghani. Maka biasanya selamat kalau kita cermati ada maksud dari sang penyusun untuk hajatnya sendiri kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan sah kita membaca shalawat itu asalkan maknanya benar kalau dibaca semuanya ya enggak apa-apa dan lebih dari itu semuanya bacalah shalawat dengan hadir seolah-olah kita melihat baginda Nabi sallallahu alaihi Wasallam Muhammad seolah kita melihat Nabi istimewa solat dan salawat salat saja seperti kita melihat Nabi maka ada salam kita di dalam kita bersolawat tidaknya salawatnya orang yang hadir Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu saja juga boleh wa'ala alih sayyidina Muhammad dan mohon jika anda baca salawat sempurnakan dengan salawat kepada keluarga dan sahabatnya kalau bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa'ala alih wa, wa sahbih ya tapi kalau ini yang pendek Allah ma salih ala sayyidina Muhammad Allahumma alih wa sahbih sah mendapatkan keutamaan dan tanpa menyebut al dan sahabat bukan keharaman, tidak dosa. Cuma kesempurnaan solawat adalah di saat anda menyebut keluarga Nabi dan sahabat Nabi saw. Wallahu alem bis dari jamaah ibu. -ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum. Okay. Terima kasih Bu Ya atas kesempatannya saya diberi untuk waktu bertanya. Saya mau bertanya mengenai hal, apakah takdir hidup manusia sudah tertulis dalam kitab lauh mufid? Misalnya jadi tenokrat, pengusaha. Apa? Misalnya jadi tenokrat, pengusaha, seorang ustadz, koruptor. Masuk neraka, masuk surga Apakah termasuk di dalamnya? Dan bagaimana caranya kita untuk uh, Bisa merubahnya? Kalau memang takdir, itu bisa dirubah Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik. Thank you so much Semua yang terjadi pada anda Di masa yang lalu Detik ini anda bertanya Besok anda tersenyum Kemudian nanti anda masuk surga Semuanya sudah ditulis dan Allah sudah tahu Allah tahu mulai dari zaman Azali. Zaman Azali adalah zaman yang tak berbatas. Allah tahu dari dulu dan dulu dan dulu kalau anda akan kumpul di sini. Dan Allah juga tahu kalau anda nanti kumpul kembali di surga. Allah sudah tahu, kita belum. Amin. Jadi semua itu di dalam ilmu Allah tidak ada yang berubah. Tidak ada perubahan takdir. Dalam bahasa Allah tidak ada perubahan takdir. Cuma dalam bahasa manusia Ya ada perubahan la ma Kalau lapar anda ke mana kira-kira Ngambil piring ke dapur Ya enggak Enggak cukup anda dulu. Kalau memang jatah saya kenyang Pasti kenyang sendiri Anda sakit Masuk rumah sakit jiwa Kalau anda lapar ke mana Ambil piring normal eh? Karena anda ke perubahan Cuma dalam bahasa manusia Saya haus Lalu saya mengambil air gel gelas segelas Lalu saya minum Dalam bahasa saya adalah Aku haus, hausku menjadi berubah gara-gara aku minum. Itu kan bahasa manusia. Padahal Allah sudah tahu kalau saya haus detik tadi sebelumnya. Kemudian Allah juga sudah tahu kalau saya minum. Dan Allah juga sudah tahu kalau setelah itu saya akan lega tunggu saya. Enggak ada perubahan di mata Allah. Jadi apa yang ada pada Anda dari dulu yang akan datang, tidak ada perubahan. Dan tidak ada yang bisa merubah. Tidak ada perubahan, tidak beruswah. Kemudian setelah itu ada yang bertanya, bisa. Lalu tahu apa artinya yang tidak berubah? Kenapa saya ibadah dan sebagainya? Kenapa saya? In... Lah ini repot. Anda sok jadi Tuhan. Jadilah hamba yang benar. Anda tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Jangan esok hari. Nanti habis solat ini tiba-tiba di rumah anda sudah ada mengirim orang sate bakso segala macam. Anda tidak tahu. Pak. Amin. Laper. Bakso aja pakai amin amin benar. <laughs> Baik. Ah. Nggak. jadi sudah tahu maka dalam bahasa manusia ya ada berubahan makanya buat perubahan dong kalau sakit berobat, ya enggak biar selamat jalan di pinggir jalan Jatuh selamat ya selamat jatuh tabrakan tabrakan tapi dia ada yang tahu makanya jadilah hamba yang baik menjadi hamba jangan sok jadi Tuhan lalu berkata ya memang kalau jatah saya surga biarpun saya mabuk judi kan tetap masuk surga tanyakan siapa yang bilang kamu masuk surga Memang ada jaminan ada berita dari langit wah malaikat datang membawa berita kamu masuk surga enggak ada. Lalu kenapa kamu ngomong begitu? Atau sebaliknya. Ya biarpun saya ibadah banyak kayak apa kalau dicatat saya neraka ke termasuk neraka. Siapa bilang kamu masuk neraka? Jadilah Anda ini makhluk yang baik. Jadi semua sudah dicatat dan rapi sudah enggak ada. Dia mata Allah tidak ada perubahan cuma dalam bahasa manusia ada perubahan-perubahan anda melihat perubahan sesaat, ya tak? sakit dibijit, enak saya mau bijit, enak, lapar enak sunnatullah harus anda tempoh, jangan sok, loh, kalau memang saya ini yang paling berat, ini anak-anak muda ini, ya memang gini loh, ya cobalah kalau memang jatah saya punya anak, kan punya anak dia pun tidak kawin, mau? anak muda yang ingin nikah, mau batalkan tidak ada nikah dulu dong Baru nanti punya anak kan begitu Mau pakai sok kenal Lepak Yang jatah saya punya anak biar pun tidak nikah ya Sudah nikah Tapi tidak usah bertemu dengan istri Nanti punya anak Mau tidak? Mau Pengantin barunya Tidak mau Kadang-kadang kita sok Sok jadi Tuhan gitu Jadi enggak ada perubahan di mata Allah Cuma jalanina Allah berikan kepada kita akal Ada jalan kanan Ada jalan kiri Gunakan akalmu Maka kau akan sampai kepada tujuanmu ya gitu nanti paling sederhana urusan makan ya enggak kalau anda lapar jangan anda ke toilet anda ke dapur itu anda sehat kalau anda memang kalau jatah saya kenyang saya ke toilet anda makan di toilet nanti ini coba ini jadi ini saja sudah sederhana dengan pemahaman begini orang nggak akan banyak bertanya lalu surga neraka nggak usah jauh-jauh urusan makan saja yang semua orang hobi ini sederhana kalau makan pergi ke dapur. Ke dapur bukan ke, ke toilet selesai. Ya itulah. Karena Allah apa kamu mikir sehat. Biarpun ke dapur tak tanya enggak jadi. Kenapa ikannya diambil kucing lah. Ini jatahmu enggak ada. Tak tanya. Ya ini ada yang nawur. Enggak mau ikut aturan akal, aturan sehat. Sudahlah. Kalau mang jatah saya kenyang, saya akan ngambil makanan di di toilet tak tanya betul suaminya pelit banget nyebunyikan nasi di toilet ketahuan tak apet nah. tapi kan dia tidak tahu kalau bakal ada nasi di toilet akal sehat sebenarnya kita bisa berarti saya buat contoh adalah jangan sok main takdir takdir takdir takdir takdir itu adalah apa usaha ini doa bagian daripada takdir usaha bagian daripada takdir takdirku haus detik ini 5 menit kemudian takdirku adalah saya lega. Cuma untuk mencapai kepada takdir yang kedua tadi, ada takdir yang lain lagi di tengah-tengah aku berusaha usahaku bagian daripada takdir bukan terlepas dari takdir bukan usahaku berubah takdir tapi justru usahaku untuk sampai kepada takdir selanjutnya anda sholat takdir dari Allah ibadah takdir dari Allah menjaga iman takdir dari Allah syahadat mati takdir kenapa rentetan takdir untuk anda masuk surga gitu lho, amin ya, ini begitu jadi semua takdir di mata Allah enggak ada saya buat contoh lagi anda tuh kalau nonton film ini adalah film petualangan seorang yang bijak. Ada seorang anak muda yang suka membantu orang. Wah, Anda mendengar film Islami ini adalah film yang sangat masyhur. Anda terpesona pengen lihat. Anda kalau melihat adalah jadilah penonton yang baik, jangan sok jadi sutradara. Wah ini, kalau Anda jadi darah ribet nanti. Toh bisa saja. Anda nonton dari awal, dug-dukan. Suatu ketika tak tanya apa? Pas ada seorang nenek-nenek punya cucu dua kelaparan diintip tidak punya makan lalu sang anak muda, sang, prah, sang pahlawan mengambil nasi di rumahnya, mengambil makanan di saat berjalan, tak tanya dikuntik oleh dua penjahat anda dirikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah kalau sutradara mah tenang saja tidak bakal ada polisi lewat nanti enak. kalau anda tidak enak kalau bilang ada polisi, dikasih tahu sama temannya jangan dikasih tahu, biar saya Pasti, okay. jadi anda jadi penonton yang baik lo. Jadi, oh, ya Allah selamat, Alhamdulillah Padahal saudara dah tahu dari kemarin, mau saya kok membuat kok. Ini. Itulah. Jangan sok tahu tentang hari esoknya. Akan tadi, jalani hidup anda. Mana? Jalan yang benar, anda ikuti. Mana jalan yang buruk, jangan anda ikuti. Maka anda akan sampai kepada tujuan. Anda Allah a'lam bisawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Kita tutup dengan doa. Bismillah. Ada bumi di Lombok dan Bali. Semoga Allah memberikan kepada ahli iman yang kena musibah diangkat derajat, diampuni oleh Allah. Yang belum beriman menjadi ahli iman. Ada minta didoakan semoga anak menjadi anak yang soleh, solehah, soleh, dan anak kita semuanya jadikan anak yang soleh, solehah dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian bulanan Majlis Al-Bahja Indramayu Sabtu Malam Ahad yang akan datang. 10 Dhul Qa'dah 11 Agustus Sabtu malam ahad yang akan datang di Indramayu Majlis Muslimah Indramayu Sabtu yang akan datang juga 29 Dhul Qa'dah Sabtu siangnya dengan Majlis Putri Di belakang SPPU Bundaran Kijang Indramayu Awalnya gedung pusat pelayanan informasi haji Dan jangan lupa Buka bersama puasa sunnah Arafah Di Pesantren al-bahjah acara dimulai pukul habis asar pukul 16 lah paling lambatnya sampai buka bersama solat majib, solat solat maghrib berjamaah kemudian nanti makan malam disambung solat isya' berjamaah sempurna ibadah kita untuk menghidupkan 10 awal bulan dul, bulan bulanul hijjah kemudian kita juga mensiasati agar malam hari raya idul adha kita tidak terlena dengan kelalaian seperti biasa kita akan kunjung dari masjid ke masjid untuk berzikir di tengah jalan kemudian melakukan sholat di masjid-masjid tahiyat al-masjid dan sholat-sholat yang lainnya konfai keliling di, dari masjid ke masjid di malam hari raya Idul Adha selasa malam Rabu insyaAllah dimulai dengan sholat isyak berjamaahnya 10 Dhul Hijjah dari masjid Umar Pondok Pesantren keliling masjid-masjid sampai kembali lagi, kembali lagi ke Pesantren, baik kemudian juga posko Syiarul Dhul Hijjah yang ingin Zul Hijjah adalah bulan istimewa ketahuilah bahwa korban adalah sunnah setiap orang setiap tahun, jangan anda berkorban seumur hidup sekali, berarti rizkimu hanya segitu nanti, jadi setiap tahun kalau ada rizki kita berkorban bukan setahun sekali kayak haji jadi sunnah korban seperti puasa, sepanjang selagi kita ketemu bulan Zul Hijjah maka sunnah puasa Arafah dan sunnahnya berkorban, diulang-ulang itu sunnah kemudian yang ingin berkorban bisa disalurkan hewan korban di pesantren juga ada di masjid-masjid terdekat anda yang penting usahalah untuk berkorban kemudian juga pendaftaran peserta konfai, takbir keling partisipasi infak buka bersama puasa sunnah arafah juga ada, ini yang ingin bergabung silahkan, pendaftaran santri khadiji al-bahjah, santri khadiji adalah santri yang pulang pergi, kita buat program juga untuk santri yang pulang pergi, waktunya adalah pendek, 1 jam 2 jam saja dalam sehari tidak mengganggu aktivitas belajar mereka Insyaallah dan juga silahkan yang ingin bergabung dengan pondok dengan infak sedekah dan yang lainnya kita buka tapi mohon yang resmi ya jalurnya kita tidak membuka agen-agen palsu ya tidak kita mengizinkan siapapun datang ke rumah-rumah untuk mengetuk pintu lalu minta uang tidak ada jangan dikasih mereka dan tidak ada proposal yang disebar ke rumah anda kami hanya menyuruh saja, kalau Anda ingin ber bergabung, datang. Kedatangan Anda langkahnya juga dapat pahala, bukan duitnya saja. Atau Anda langsung ke rekening yang resmi. Rekening Al-Bahjah, Pusat, 7200-420-92. 7200-420-92. Mudah dihafal. 7200-420-92 atas nama Yayasan Al-Bahjah Bank Syariah Mandiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna ya wa la wa nusurna wa la wa 'afina wa la wa akrimna tuhinna, wa la wa afirna wa la tusr 'alaina. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم يا الله pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia. Kami berbakti untuk pasangan kami, Ya Allah. Mudahkan kami berbakti untuk oh, keluarga kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka, Ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka dan berikan segala kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ampuni saudara-saudari kami. Berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu, Ya Allah. Jadikan mereka anak-anak Ali surga, jauhkan mereka dari ketersesatan jauhkan, jauhkan mereka dari kehinaan dan kami mohon berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk mendidik anak-anak kami Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan dan kemudahan dalam mendidik anak-anak kami Ya Allah bimbing mereka, Ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga, Ya Allah Ya Allah, dan kami mohon, Ya Allah Ya Allah, jaga lesan kami, jauhkan kami dari berucap yang salah, jauhkan kami dari berucap yang haram, Ya Allah dan kami mohon, ampuni lesan kami, ampuni anggota tubuh kami, ampuni mata kami Ya Allah yang telah melihat yang haram Ya Allah, engkau maha tahu segala kesalahan kami dan sungguh engkau maha pengampun, ampuni kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, Ya Allah, dengan anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu, Nabi Muhammad, dan kami mohon Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang sembih terizki, lapangkan terizki mereka dengan terizki yang halal pun mereka Ya, ya yang sakit, sembuhkan sembuhkan yang punya hutang mudahkan mereka di dalam Bayar hutang-hutang mereka Ya Allah Dan kami mohon seperti engkau pertemukan kami saat Ini pertemukan kami kelak di surga Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Seperti engkau pertemukan kami saat ini pertemukan kami Kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon Ya Allah Ya Allah Ya Allah Cahokan kami dari perasaan keburuk Ya Allah Cahokan kami dari benci dengi dan dendam Ya Allah Rubah dan ganti dengan cinta dan kasih sayang Wahidaz yang maha kasih Kami mohon Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah Panjangkan umur kami Dalam kata Kesehatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka jangan tinggalkan kami Allah dan kami mohon ya Allah yang di sana dan yang di sini Allah jika ada di antara mereka ada hambamu yang sering meninggalkan solat kami mohon ya Allah ya Allah ampuni mereka kau Ampuni mereka Dan jadikan di esok hari Menjadi ahli salat Ya Allah Jauhkan mereka dari minuman keras Jauhkan kami dan mereka Dari minuman keras Jika ada di antara mereka Ada hambamu yang Ya Allah Yang tercerat Terjebak dalam minuman keras Atau perjudian Kami mohon Berikan kesadaran Dan ampuni mereka Ya Allah Sungguh kami mencintai mereka Jauhkan kami Ya Allah Dari kehinaan zina dari kehinaan zina, Ya Allah Jauhkan kami dari kebusukan zina Kami mohon jika ada di antara kami Ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina Dan busuknya zina Kami mohon, Ya Allah Berikan pengampunan kepada mereka Berikan kesadaran, Ya Allah Bencikan kepada zina Tutup pintu haram dan buka pintu halal Ya Allah Tutup aib mereka di dunia Sehingga di dunia tidak terhinakan, Ya Allah Dan tutup aib mereka di akhirat Sehingga di akhirat tidak kau seksa lagi Dan panjangkan umur kami dan umur mereka semua, Ya Allah Dalam ketaatan serta sehat walafiat Umpan jagan umur kami Dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami Kelak saat hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wasallallahu sayyidina Muhammadin wa ali al Fatihah Terima kasih mohon maafkan selalu bila taufik hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik para hadirin para hadirat para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa di mana pun Anda berada demikianlah kajian pada kesempatan kali ini dan kami selaku pembawa acara mohon Ma maaf dan mohon selalu Mari kita tutup penjelis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadaan la illaha illa anta astagfiruka wa atubu ilik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh